Nëbijënë Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa menwela. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahu të madnuar, nërsa bëkimet dhe lavdazet a Allahu të qofshin mi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mi familjen shokët dhe të gjitha ata që jenë djekin këtë rëkderin di në fund të kësa i bote. Shikua të nëruar më lejani që në fillim të këtimi sënë tjo përshëndesë me përshëndetin e bukur islama, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sonte në takimin e radhës, në emisionin tonë që ka thot feja. Kemi nevoj të dim për shumë gjera se që ka thot feja, nga se në raport me këtë përgjigje, shpesherë e njerëzit ose nuk e din rënsirë që ka thot feja, ose janë të keq informuar. Andaj është një përrisje madhe që në apret të gjithve, për të dhenë përgjigje kësaj pyjtje të madhe që ka thot feja. Që ka thot feja për shumë gjëra? Dhe ne jemi duke të retuar temen e dukurive negative, duke dhenë përgjigjen këtë pyjtje, që ka thot feja për dukurit negative. Që ka thot feja për këtë, paralkoholi, kemi folinë misioni fund, e kështë më ratë. Sonte kam pasë është që të flasë për një dukurit të radhës tjetër nga dukurit negative të këqia të është mirë, madje është e domosdoshme të trajtohet, gja se ka përhapje dhe ka ashtyre të mëdha apo spa ka filluar të ketë përmasa të ndonë në mesin e njerëzve. Mirë, po, duke përsjellur ë duke përsjellur zhvillimet e fundit ditët që po gjinim te, që për të debatë që po zhvilluan për këtë ngjarje të fundvitit, desha që ta jap një mendim, një kontribut lidhë me gjitha këto debate është debatuar shumë për festat e fundvitit, për vitin e ri, a duhet festuar apo nuk duhet festuar? ë çka është qëndrimi i fest për festimin e këtyre festave? Disa për shembull ë nuk e hasoj se ka diçka të keqe, është thjesht një festë ndrimi të më të motave, ndërsa disa të tjerë ndoshta pak më ë në mënyrë të vrashët e kandretuar këtë tem, duke e shoqruar, edhe me gjukimet të saktuara për individ që e festuar, e kështu me ratë. Unë nuk dua shumë të mire me këtë qështje sonte, në të kuptimin që të flasa a duhet festuat, a nuk duhet festuat, por duhet që të tentoj spaku dhe të pravoj që të prezentoj një mesatare që duhet një si musliman të ndjekim në gjithë dhe rastë, ju jo vetëm për balë këti problemi që pëna shfaqe dhe pëna përsi gjithë do vetë. Ma dje patëm edhe do të të lajme se me një vend në qytetë saktuar të Kosovës një bredh është rëzuar dhe kërëzimi këti bredhi dhe më nëshbën nga disa radical islami kështë më radhë. Pas taj dëgjova se një zyrtari komunës për zinë kështë thënë se jo era e ka rëzuar, nuk ka të bëjmë me dorë një rihu. Andaj duhet thëmë se implikohen shpeshë herë akuzë, a shpifje që e dëmtojnë këtë sëqeri, e ngarkojnë, pa nevoj. Ndaj një duhet ime të kujdeshëm dhe duhet ime të madhë në tretimit e gjitha këture temave. Shëku është në ruar, gjithë do fe, gjithë do fe, e cila ka i thar, prezentën kuptimet e saj për bal i tharë dhe për bal botës, e ka në gjurimin e vetë, i ka kufet e vetë, që e dalojnë nga të tjërët, si kurse dhe shtetit dhe vendet. Dhe këto kufi ruhen shumë, ma di e dini shumë mirë, se ruajtje e kufive sa është rëndësishme. Ma di e dhe një nga standard dhe kërkuarën nga Unioni Evropian, për cdoj integrim të arshum të Kosovës, ka të bëj edhe me garantimin e ruajtje se kufitve. A ne kufitje në shumë rëndësi, Nësa ato bëjnë identifiko, ato tregojnë ku fillon ti dhe ku mbaron ti. Pa shkak të kufive bëjnë lufthra. Andaj shumë të ndërmjetë, ku është kufiri i kësaj? Njëje kufi është shumë e rëndësishme nga se edhe të të drejtë njeriu. Nuk duhet të promovojnë të drejtën e njeriu në llogaritë shkërirës ku kufiga. Do të, të, të jetë me kufi. Prandaj në kodot të kësaj tha çdo fej ka kufit vetë. Dhe munduhet me i rujt. Jamani është rregutja e kufive, nuk duhet me prodhu konflikte. Nuk duhet me prodhu acarime. Por çdo kush duhet të respekton kufirin e tjetrit. Shumë normal. Për shembull vendin në në në Rajon Çem. A ruajn a ruajn çdo shtet kufirin e tij? Po. Ruhet kufiri i Kosovës me shtetin e Republikës së Maqedonisë. E po ruhet ja kufi që bëhet nga dy palët. Aska këto vetëm për acarime dhe urrëti dhe konflikte, jo i po duhet më rrudi kush kufirin. Dhe respektuot vija kufitare e gjithdo shteti. Dhe shkelja e vijes kufitare të nëri shteti, këzot agresion dhe ati shteti. E njëta është njët të njëtë në privatet njerëzve. E njëta është të këfeja. Gjithdo fej i ka kufit e vetë. Normalisht tash, dikush i vendos kufit të kënjë fej, dikush të kënjë fej, tjetër, mund të mos përpu thëmi në në gjykatësin i cili i vendosë të kufi, për me gjithat, duhet respektuar. Dhe në kuadrat të vendosë të këtërë kufive, bëm pjes gjdojgjë që ka të bëj me jetin e njerëzve, që feja është përgjecë e përregullimin e tyre. Të kjo shumë normale, gjithë kënër qështu. Tash, islami ka kufit e vetë. Dhe islami isjed njeri u të ratë që ka nevoj për jetë në kësaj botë. Islami i ka mësimet e duhura për jetë një individit, i ka mësimet e duhura për raport të këti individi me familjen, me shoqrin, me rethin, me gjitha që a i konevoj. Nga, nga gjëra që i ka reguluar islami për individi dhe i thonë të tjersht, edhe qështja festave. Po, ka festa, po ne kemi kuptimin tonë të festave tonë. Dikush përsa këton festa, në bas të një kriterit saktuar, dikosht në bas të një kriterit saktuar. Gjdo popull, gjdo komunitet, gjdo bashkësi, gjdo fej, ka kriterit e veta për përcaktimin e festave. Për shambull, tek, të krishteret, lindja e Jezusit, e Isao Talison, është një feste ma dhe e rëndësishme për ta. Gjitë cila nuk është të këne, është tu. Po të këne shenohet lindja e Muhammed, në së së në, po nuk është bajramë. Kur bajrami koadben me diçka te tjetër. Andaj dikush e përcakton festën vetë, do thotë dhe dhe dhe ë dh dh dh atë çe çe çe e Shejtanin si festë në bazën lindjes së të parit të tij. Dikush në bazën e shikoj vetër. Ne si muslimanë kem në bazat tiran. Dhe kjo kapsullit është është normale. Nuk ka nevojë kjo të dramatizohet, dhe të tacrohet, të keq kuptohet. Dhe ata që ndihen musliman, e që janë shumica dërrmuese aktivitani Ata i përshtatën regullave të fese t'yre për përsaktimin e festave. Ska gjë, diçka që është dramatike, që ka pëndodhë, e pse dikush pa full. Do të kuptuar në kodër të kësaj, të kësaj, e, apo të këti të retime që e përmandin e më tani. Për të ruaj e të rëkufit, gjda, e, për gjdo fe, përdojnë mekanizma të saktuar. Dikush i ka ma mekanizme nërsa më të rap, më agresiv, dhikor që ka më mat të matur, ne më ndojmë se mekanizme që i bëdur feja jonë, për të ruajtur ku fet, dhe për të ruajtur tërru në gjyrimin individit, i thtarit e kësoj feja, janë mekanizma mesatar të urt, që nuk e dëmtojnë as kënd, por që e ruajnë individin nga në gjyrimet e tjera. A se duhet të ruajnë në gjyrimin tonë si muslimat, në kemë në gjyrem, imit të njërosur me në gjyrem n Prandaj si ta ruajm kët gjirim që të mos njollosemi apo mos të ngjurosemi, po them kështu me një shprehje më të butë, mos të ngjurosemi me gjëra të tjera. Islami përdor mekanizmat e dukur. Një nga këto është se dalën për gjasimin. Dalën që një musliman të përngjon diku që nuk është si muslim, nuk është musliman. Ti përngjon adhurimet ti prëngjon në pamjen, ti prëngjon në dukjen e tij, ti prëngjon në shumë gjëra, edhe ti prëngjon në festa që i feston. E gjithë kjo është për të ruajtur ngjyrimin, për të ruajtur kufirin. Qase kjo është e kërkuar. Pse a nuk kanë të tjerët kështu të kështot, kanë? Të gjithë përdorin mekanizma të duhur për të ruajtur ngjyrimin e tyre. Qoftë kombëtar, qoftë fetar, kështu merrot. Edhe ne kombionesh Kumbi Shqiptar, njemi Shqiptar. Dhe ne, në këtë dretim, kem mekanizma që i përdorim si kam për të arruaj të në gjurimin të në këmëtar, që të egzistuem dhe të vazhdojmë të të të me egzistim. Nuk duhet këto mekanizma që përdorëm për të arruaj të në gjurimin të dëmë të në asken, të në acarujnë raporte me asken, për duhet me egzistu. Përndaj, nuk duhet që në emër të mos acarimit, në mesatare është të mbetemi në raport të mirë me të tjerit duke erua e tërra që është e jona. Kjo është e kërkuar. Dhe këtu ka dëj ekstremizma, fatke cështë. Ta atil që kërkojnë me gjdo kështë të jemi lojal, të jemi të përkushtuar në daj vlerëve të caktuara, edhe pse i humbim vlerat tona, edhe pse shkryhemi, edhe pse humbim, edhe pse gjurimin tonë nuk e kemi ma që e kemi pas, edhe pëse, edhe pëse, nuk e më rëndësi. Më rëndësi është që të dëshmujmë se si jemi pjesë e një organizimit saktuar, po nuk mundemi, nuk mundemi dhe shpresoj që gjithë uh, e kemi qartë në asë një prej kërkesëve të bashkisë uh, evropiane dhe nërkomtare, nuk përmend aty se kërkuat nga ju që, të jekni ndonë nga vlerat shikulore të fese juaj, në qofë se dëshënë të hapet rruga për në bëjë, për shambot. Ska kështë të kërkonë. Të të të kërkesat janë, lërgan e korupcionin, ruan i kufet, apo forson e shtetin, forson e ligjin. Këto janë kërkesat. Përndaj nërmal. Nësë njerëzë, jekin ndonë nga gjitha këto kërkesa, dhe e koncitorin gjurimin fetarë pëngjes kryesore. Dhe t edhe në festat tona, edhe në duken ton, edhe në koptimet tona, edhe në konceptet tona, të shkrimi tërseshtë që të dëshmën një lojalitet në daj diku që të na pranë bashkënëti. Poj, kjo është e papranuushme. Nuk duhet të zhveshim nga ato që e kemi, apo, për të i tregu diku se na jemi pjesë e këti veni, ose pjesë e, e këti kontinenti geografikisht, në këtu jemi. Në këtu jemi. Përndaj, kjo është një ekstremizit. Nëhtimën dy dhjetë vjetë nuk nuk paramendon bashkietësin me tjetrën, edhe pse është ndryshe nga ne, dhe nuk paramendon ruajtjen e ngjyrimit të tij përveçse përmes acarimit konfliktit dhe mospaftimeve. Dhe kjo është ekstremizëm. Nuk ka as kusht. A është kusht me rrugë kufin e Kosovës çdo ato që kanë ushtar? Nuk ka as kusht. Kjo është problem, atë kjo është krizë, nuk është gjë normale. Asa kamosi të ruajmë kufit më vite kur konfliktmos papastë. Edhe ne e ksojmë si mosiron. Mund të ruajmë kufitin ton, mund të taruajmë ndyrimin ton pa pasur ne me vranë kërkan, as pa pasur me muacur me kërkan, as pa pasur me dëmtuar askën. Jetojmë në bashkëtesë normale duke respektuar një tjetrin dhe duke i ja respektuar kufit ndyrime po. të tjetrit. Po normalë kjo punë? Në këtë skadë që ka që është e panjohur. E pa fatkesia që ndodhet se gjithmonë kërkohet nga muslimanët të jenë ata që në armët e bashkëtejës të i ikin dorë nga vlerat e tyre. E pse? Qasja është e mundshme. Është e mundshme të kultivohen vlerat fetare, edhe të muslimanëve, edhe të tjerëve, të të bashkëtohet. Është e mundshme çdo komunitet, të çdo përkatësi fetare, ti çdo çdo komunitet fetar, ti feston festë vetën Pashka këtuar kjo ndë një acarem, në një konflikt, pëse dë... të kushzojmë dhe që nuk është të kushzuar në një sens. Ndaj, në nuk kemi nëmi përgjësu asë hujtë, kështë e kemi finë të unë originalitetin. A ka mangësi besim islam që të huazan nga besimit e të tira? Jo, Allah. Në kemi aq besim të kompletuar dhe kemi aq besim të përkryer sa so që mund të Japim për të tjerët. A kemi nevoj ne që praktikën islamë të zavënsojmë apo të huazojmë nga praktikët e tjera nga se nuk kemi ne praktikat më aftushme përgjira dhe rëthanat caktuara? Nuk ka nevoj. Aftu avad nga mungoj neve për shambull verzionet e caktuara që t'i huazojmë vlerat gjithë e kemi. A ne të respektojmë? Ha, si s'ka më të i për këto. Pra ndaj shirati kërkom peneve, nëzë në ruar dhe mota në ruar, që ku në ruar, kërkom peneve që ta ruem gjurimin tonë, duke bashketuar me tirit, duke mos e ca ruar raport masken, por duke ruat të gjurimin. Dhe kësa i thua të në feje, mos përgjasimi. Mos i përgjasat të tjerve, por ruaje originalitetin tënë. Ruaje originalitetin tënë, ruaje burimin tënë, ruaje në gjurimin tënë. Kjo është dhe djetarë të kam përmen një vargë regullash, të slatë qërësun e dhe më teper, këtë që e thash, dhe vala i prezentojnë në mënyrë të mrekulushme, kompaktësin e kësojfeje, në mënyrë të mrekulushme, qërësin dhe këllushme në kësojfeje, këtë është e qartë. Ska kundërthene, ska kundërhtime, me regulla të zbatushme, me regulla mesatare të urta, një gjitha aspekt. Ndaj, gjdo gjithë që është e veçan për një popull, është veçori që e identifikohet me ta, nuk duhet të bëjt aja pjesë i jetës tonë, nëse e dëmëtën, e dëmëtën në gjurimin. E dëmëtën në gjurimin. Për shambull, gjdo fe, apo, ka simbolet e saktuar dhe dhe që e identifikohet me ta. Për shambull, të këtë kryshtarët është kryqe. Ata e kanë kryqen, identifikuan me ta, dhe pa dushim kë është piesë e njërimit të tjune. Ashtë i veçan për ta. Për shambullë, që fotët nuk kanë kryqë, musliman nuk kanë kryqë. Ashtë i veçan për ta. Ta është i musliman me e marë në dosë kryqen, të të të nësë kam për qëllim kërësrizmin, porone veç pëmpëlqen for me ati për e qasë. Nuk banë, nuk banë nga se kjo kanë të bëj me njërimin, me identifikimin këti po identifikush me diçka që është posa që me edikujtë, leja ato që është edikujtë, edhe ki gjirat të tjera shumë tjera që mund zbukurush me to, pse aja është e veçant për ta. Ka fesa që janë të veçanta, për shambull fesë të kryshtlindjeve, janë të veçantja për të kryshtarët, janë të tyre. Normale, ata i festojnë, ata i mbonë, është që të tyre, por ta është musliman të mirën ma që ës është provokim për, për njërimen. Nuk kërë në regull. Dhe diku shëtë për që ka ka, që të thëmë që ka ka. Në qëmë se nuk respektojnë në gjurat, bëhet kaos. Bëhet kaos. Dhe këtë, në këtë pik, nuk duhet si kuatë shumë qëlimen, po në si kam qëlim këtë, po në se përfestej këtë fjesë për këtë. Ato që ka është, shajnë identifikuse e dikujtë, nuk si kuatë shumë qëlimen si Ndaj, të asied një shamel konkret, në qofëse një njeri, veshët me teshët policit dhe ndalë në rrug. Dhe, dhe njerët polici, që so shkinir, a e lojnë me veshtet, u të të shemë, u qafën në kohë, mon pëlqen teshët policit dhe nuk veshët. Jo, allo, jo se ti bëmë problemi këtë punë, nëse ti nuk je polic, veshët të të policis bëmë problem ti. Ndaj duesh, ki tesh a bolë, të këmë e veshti. Ki në gjyre sa të dush, ki të të shumëta. Apo? Ato të të shëve shi. Largonë nga të të shëtë e policisë, nga se në gjyrimi, në gjyrimi i këtëre të të shëve, përfaso një kategori që ka kompetentat se aktuara. Dhe ti të ashë, pa e dëmëtën këtë në gjyrim. Ose në dukush me bajtë revolje. Ose në pëlqenë me, me bajtë. Nuk gjuhi në kur, asë të përdoarive qefë kom. Nuk shumë ka punë me qefë, as A e ki marrë me vrakan, a veç për qefë. Njëve ja, zë bukurim, a një baje pra. A të lejojnë, a e shikën një kushë qëlimin? Jo, Allah. Jo, mjefton bartja e diçkafit, që është specifike për një kategori njerëzish, mjefton ajo që tjetë për ty e ndaluar. Mjefton, ka se alti, armë, djetë kush banë. Nuk banë masa e thjeshtë e njerëzë armë. Ka se botë kasë, botë që regullimë, A mund të di kush pa, pa, pa, pa më pam pam pam më nçmanimua që po përboj se për mua që po boj kemë bëj të zgjëm në boj. Po je bon se je polic, ti nuk je polic. Apo prandaj je bon. Për çdo të një çdo sën. Diku është feston i fest, po aniu është e tina, ai feston. Ai etja as i kategoriu nuk kam. Po ti festoj llot tujat. Shumërz të, Shumë të tjerë kapun. Nuk ka nevojë të rritet më tepër. Mirë, dikush mund të, po viti i ri nuk ka të bëj me ferë ndër kontare është fejë e gjithë njerëzve. Festo e të kremtu e ndrimi mot motëve e kështë të mëratë. Viti ri, a përputhet me synimet e islamit dhe me qëllimet që i realizem për mes fesave? Jo. Nuk është në rrugën tonë. Nuk kamë rëndësi e kujtë ashtë. Nuk kemë të mërë të shmoj më me, me e kujtë ashtë. Por a bëjën dësh, a bëjën dësh me objektivat dhe synimet e festu, po bjenë desh, pse? Nga se islami nuk në kam sus, ka kofa kuptimi, u bov pra vera, u bov vera, qëka kofa që u bov. Ne festuim me kuptim, ne festuim me qëllim, agjërëm një mujdit, sakrific, kontribut, adhurim, për kushtim, në nshtrim dhe Allahotas o gjel, dhe e kuririzuim me fest bajramit. Pse? Pse kem që kam e festu, për kërëm, E ne që për festojmë për i të nëri, a qaq i mirë u këmë vidi kalumë që mëshallah, këna që jimë, gjitha rraf, shtarqua dhe festarë, së këptim? Në kjo është e në qista medan. Meqë, të festojmë më arsye dhe të këtë qëllimë të saktuar. Pse? Pa veqë hajësut, e s'ka njështë të veqë. Nëse gjithë shpenzim i malet veqë, ka përësi për Allah gjëllë gjëllalu. Ka përësi n Em Mostemi mënyra se si festohet me harxime të shumta, me më mostos me alkool e për punë tira, kjo çështë vetë, po do më thon, nuk banë, kjo vëq po mira me atë a bën anuk bën kjo çështet. Vetë po do më pomundona, në është po më i mardhsa duhet, po spaku, po mundona me e prezantuo, vetë ni ni ni spieguem islam për këtë punë që kuptojnë të gjithë. Kuptojnë të gjithë. Gjith, pse sipas islamit kjo fest nuk është festë që duhet festuar. Kur çë bëhet atë A kem drejt të shprejmë qëndrimin tonë? Po kem drejt e allo, pëse nuk kemi drejt? Kemi arsio për këtë punë. Dhe shpreja qëndrimin nuk duhet absolutin mu për cilë me dhunë, me atërëm raportesh, me gjyki, me më akuza, lërga saj, zbanë, zbanë. E po po thejmi se, e kemë obligim e spiku këtë qështja. Dhe të nërgu që ka thot feja për këtë punë? Dhe feja thot se, duhet të arruem në gjurimin e festonë, dhe të ruem integritetin e kofeve të feston, që në kuadrë të këtëri kofeve bën pjesë edhe aspekti i festave dhe i dëfrimeve, i gzimeve e kështë të mëral. Përëndaj, Kurban Bajrami është një kërërizim i, i, i suksesive të shumë të që arriën, nga se dhjetë dit e parët e mui dhulhigje, janë dit e adhurimit, janë dit matë mire të vitit, Besim dorë është i përkushtuar këto 10 ditë të muajitul Hijhe. Muaji i fundit sipas kalendarit islam bën ibadat, Hajj lihet e Hajj, atë në Arafat dhe gjithse bashku ditën e 10 kur përfundon 10-si Dhul Hijhes, të gjithë ditën e 10 bën ibadetam. Pse? Pse ata që kanë qenë Hajj i gëzohen kontributit që kanë dhënë në dhe sakrificës. Ne këtu që kemi mbet dhe kemi shkuan Hajj, i gëzohemi angazhimeve për kushtimin që i kemi kaluar këto 10 ditë. Ne shpresojm të kallahu xhallahu leuha që na fal mëkatet, që më ridh savapa të mëdha, gradat lart të kallahu xhallahu leuha dhe për shkak të kësaj arriti këtë kontribut, e bëm ia festë quhet Kurban Bayrami, kodë therrë kurban në shenj falërimit dhe mirënjohje ndaj Allah xhallahu leuha për begati dhe të mirat që më janë dhënë. A ka kuptim? Ka kuptim? Dasmë di kurnis çarem të kësaj natyrë, logjikshëm, të arsyeshëm për vitin e ri për shemb. Balap pndron në diçka punëron çajoj kurrë e njëjta temperaturë e njëjtë kur ju skuqet diçka ndrym i madh e njëjtë punon pse duhet shkon njërmuar me diçka pa qëllim andaj du ku marr me me, me gjithë ato tira faktësisht e dhjetë ose një pa qëllim alla vetë di ku më knoç vallë vetë ku më dal po pse po shkon pas me një vakt nuk duhesh me atoj tubi vakt nuk duhesh me gjë të gojë do të më di pse po shkon akifete ma ki rumbja apo mson di çka po fitand di çka apo po probleme për këta apo jo jo unas di veç e pas bën me qenë jeta mosmën pa qëllim do të ketë qëllim do të ketë arsye do të ka një shpjegim caktuar çka këtu Em Sofia jon shikoj në rrugë çka këtu fëja në Emson nuk e kanë muslimanën me ut kot nuk e kanë musliman në fol kot nuk e kanë musliman me festuas mu knash kot madje edhe më urrëzit më kot zban të pas arsye E... Atënjëu pse mrzitësh pa arsye ki para si para osull-e agora ki para si pse e mrzit kush të ka thonë mrzitë? A pse këtu i ekzuh kush ka dha më gzu? Ka së ndëve në oh hf erion a a a a a a a na, jo na, në nah në në dikton temponiyetës ja do disponimit ton asë zoti xhallola për këtë ka dërguam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam paraçë yargjan kush ti ka thonë Allahu azh Kusht ka furnizu me pare? Zotë Gjellë Gjellë Alion. Co është vërdetit të ke fitua, je angazhua, ke punua? Mirë po, kusht ka më shëndetve punu? Kusht ka më fuqinë me punu? Kusht ka, ka furnizu me atë rrug? Allahu i mënduar. Po, që a ti Allahu, aj Allah, aj Allah, që të ka furnizu, aj ka me të marë përgjëtsi, për shpenzimin e këti furnizimi, kë e ke gjuhë. Nuk më njëri me keq përdo shëndet në ti, me thonë q hajtë la se shëndjet e mi, ha losës, shëndiet, ami, ho, jo. Allah u të ka dhënë shëndjet në marat. Nuk duhet katë me e quë, duhet me rujtë. Nga se ki me dhënë përresi, para zotit madunë për këtë shëndet. Nuk te ka ebë familin katë, po ki me dhënë përresi për te, ka qëllimë saktuar. Në islam martesa dhe familia nuk këmësh, hajtë, vëllat duhet me martu, tani përshurë e përshurë, e përshurë e gjëra saktuar. Nuk, nuk, nuk është ka që i ollë instituc o shumë ma fisnik, o shumë ma inalt, i ka qëllime të veta, i ka sënime të veta, e kështë i reguluar, në mërë më të mrekulush, me që i ku e në ruar, pëse? Muslimonet dim se martuat, shumë bukër dim se martuat, dhe përgjigje tine këtë pëse është, një vark përgjigje, që jo vetëm një, që përfacuën objektimet e martesis në islam, dhe sënimet, që i sënën shëriati për mes kësë martese. Që t a jedim se martohet, a shkërme duhet du, me shku të burë se së bërë me ta njëtë të baba, veç që ka që? E Allah ka së një me tjera, është Asht, familje, është e shenjë në islam, ka që li me të të fisnikët të ndërshme, që synon të realizon për mes martesës. Andaj, familje është përjesi, pasurje është përjesi, Allah u ka me dëvet këto para, kuj ke fitur. Në qovë se ish patën se pra si u kike fitu, nuk i shpaton për jetës ku i ke harxhu nga se parat ku i ka dhënë kimoprit. Ku i ke harxhu. Nëse shpenzimet kanë qenë, për shembull, të pacilentat, ato të, të parë së shumë tepruara, besimtari ja përzi për kat paralogjë levana. Unë mendoj se shpenzimet që bën për të festuar vitin e ri janë të kësaj kategorie, që për të kecështë engarkojnë me përrisin një musliman për shpenzin të parash për ndër një kuptim të saktuar. Edhe për bajra me shpenzur shumë për nevoj, edhe aty ko përrisin. Ata kjetin të regulluara. Kaj do të me ditë pëse a ki bu këtë, për shferarë syje, kusht ka thonë në bukështot. Këtë ti e, rob i zotit. Do shme ndëgju Allah në Gjëlle Vala. Andaj, kjo, kjo robrim dhe Allah në Gjëlle Vala nëmë ku të jemi në gjithë dë qas të jetës tonë, të orientuar me më mësimet e shpaljes që zoti imanuri e dërgojë Muhammedi sallallahu alai sallam. Kjo është fja janë. Kjo është islami. Nukar islami të i përshtatët jetës tonë. Kar feja, e ta është mi tonë fejës qëre, na qështu jemë. Ma së në ngusë qëtu se së mundu në në mengu, ama që të ngusë na. Nukar feja kështotë, nukar Kur'anit na përsht Kurani kartë në prezendoj një verëzion që i kemi obligim të i përshtatëmi. E patëm letë, e patëm fështirë, patëm unësi, kështëmë, duhet mi përshtatë. Duhet i përshtatëmi. Kemi obligim. Përndë e dhe, dhe agjërujmë edhe në gështët dhe të tërë. I përshtatëmi agjërimit. E nuk thime se jo, unë në nëngjinaj në vëndimit. Bu një livritë i Ramazani unë së mëjmo. A, a ku arsye? jo ti për shtatës Ramazonit e nuk duhet Ramazoni më të përshtatë pra, pra, ti, më thon ani provoj veç ndihmën gjënani pro, më ti përshtatet. Jo jo, ai ka me lëvizja të rritet. Më provu kush po për i përshtatet. Që thon nuk është stabil Ramazan, veç minimu, Allah, ka stabil Ramazoni më shumë i lëviz. Kush po gjen verëse, pron verëse, virse ndihmit eksebra. Osht namazin. Aloj jales ka konçur u bjem. Kurt bëhet pun falë. Ti kryson punën e tua, krykund. A duhet namaz nëpër shtatë dëna? që rënë e hojë, së në fali valoj sabaj, se sa shumë heret, anë i fali në dhejtë sadu, kur që është i bëgjumit përshtatë, le, le sabajt përshtatë aty, a ka kështët? Në ka kështë e shikën të ruar. Na duhet të i përshtatëm i fezë tonë, nëse islami thaë qumë, pënora gjasht, fale sabahën, po ne shumësu mu qu, e pa përshtatëm, sa u mu qu, që kjo është fja jënë. Islami përkërkan të Usim mësuaj me dalshëm, ti simuhesh ami me dalën, është më duket si më ko, ku... po përshtato. U mësou më me dal. Që kjo është fjalë jote. Që kjo është ti përshtatetimi. Po unë ju mësoj di ç'është gjithë me festuk, ani de mësou, ç'mësou përshtato ju. Qase përshtato të kërkohet, të gjithë ku kërkohet më përshtato, llo. Pse vetëm Islami është problemu përshtat. Gjithkuan po kërkohet më përshtato. Shkon në konvekt Po aty thuhet në orën 10 do të më fik dritën. Ojë në 10, në 10 zonë teknizim me natë. Vëllai më thotë ja nis të më anëjnis me natë, do të më shkym dritën. Ha mëso për shtatë. Çish e shtatë me honger bukë? Jo, më sfallson, s'u më honger shtatë në orën 10 të bukë, edhe jet pa bukë. Për shtatë? Duhet më për shtatë gjithkund. A pse është problem ju për shtatë veç fes? Pakë dhe për shtatë. Gjithkusht po më nëmë një për shtat. Nëse kur jam punoj fest, më për shtat, a problemi është kyç? A, a di stomakun kufitërat? E, e ka verzuar nevet, e ka kallëpun nevet, tash nuk mundunë kërë të pris për kërkon rreç. Andaj, ne kuadër të këtij trajtimi, vëm pjesëve beseda trajtimi që ka të bëj edhe me vitin e ri dhe me gjitha punët e tjera. Gjitha punët e tjera. Që të rruhet ngjyrimi, të rruhet kufit, të rruhet orizinaliteti edhe të ruhet për shtatja. Këtu e në të kërkuar, a shë e kuhet në ruar. Andaj, ne e këna kuptimin tonë, pëse festojmë, tjeti ka në kuptim tjetër. Tërmër ishtë në dry shepinive. Ua, ua, ua pranujmë, në të kuptimë, nuk, nuk luftojmë për kitë punë. Nuk luftojmë. Nuk i themi tjerve, ja këne mboj, bajram edhe jo, ja na racu, jo, lo. Për mu, festo që ka dushë unë e fësoj këtë që ashtë fësë të jamja, dhe duhet të respektuar në këtë dretim, pra ndaj përstri për thema që të arfilim, dhe me taj përfundaj. Nuk duhet që rruajtja e njërimit, rruajtja e kufeve, të shkaktoj probleme dhe konflikte dhe atësarime, nuk duhet. Por nuk duhet në amër të bashkjetesis, apo të rënon kufejt, aske nuk duhet. Por duhet të ndjekit mësatarja. Në e këna finë ton, apo le kum Allahuajel lukso tha, ju e keni fenë juaj, unë kam fenë time. Unë kam festë mia, unë kam namazin tim, unë kam konkurancëroi, ju e keni konkurancëroni rregullisht. Këna më dal para Allahut të gjithë japim llogari për këtë çështje, ne jemi bindë se kjo është feja Allahut, la wala, dhe kjo është më saktë, kjo është më vërteta. Sikuse çdo kush për ndonjërit e di. Rregull nuk dua të futem në ta këtu muhabete, por dua të them se nëse të gjithë të, të tjerët apo e pranojnë se Bajrami është festa e muslimanëve dhe asnjë pjesëtar i festës tjetër nuk feston bajram, apo kurkush nuk i vënduohet pse ti s'e respekton shumicën këtu më radh, normal është ose s'është festa e ti. Pse duhet nevet na imponohet për shkak që nuk është e jona. Ne kërkojmë, ne kërkojmë gjykim të drejt, barabart kërkojmë. Vullai as jëmati pun nuk po kërkojmë. Ne bërgojmë drejt në barabartë kujë jëmati pun. Aja që po vjen për ti dhe për ne o Allahu. Një korjë jëmati pun. Ti us po mir kupton të tjet. E pse na nuk pse na nuk mir kupton? Na duhet të më mir kuptoj. E po kët mir kuptim musliman nuk duhet. Po thënë për fond musliman nuk duhet kët mir kuptim. Ta bëjmë imponent me, me dhunë, me fyrje, larg asaj. Nuk duhet të jetë fjalor i një fjalor që atëran raporte. Fjalor përjashtues kush e bën këtë, së s'është musliman. Jo, jo, ja, ja, nuk themi kështu. Po ne po e përdoj versionin por çeta fëja kat e thot për arsye dhe besoj që është shumë e arsyeshme dhe shumë e logjike që na kuptojnë pse na nuk e kena Brenden sonte këtu mbas njerëve. Shumë më të qartë apo për çeto arsye për situatën. Sigurisht nuk presim dikush apo për fëve të tjera ta prerin qurbanin për qurban Bamam. As nuk e ndohemi pse nuk e prajë ju vallahi hiç nuk e ndohemi. Ka se e di më mirë kuptoj, më të kuptoj shumë drejt, skuajmë marrsi ato pora kurien vakt i fesit tonë kuptomë dha timu çu stomë mirë me kuptim ecën përpara pa kurrë probleme. Allahu xhelallahu azu znë rrugën e drejtë, na mbushet ta ruajm fen tonë. Qase kjo është shpëtimi jonë. Kjo është garancja e siguria jonë. Ruajtja e fesë bëhet sikur do të ruaj tur ngjyrimi dhe kufit. Nëse ngjyrimi fillon të laromanizohet dhe kufit fillojnë të rënohën, do kjet pasaj shumë disa pikëse të jetat, do kjet shumë. Ende atë që jatë, Por kjo është shumë interesante. Kuptimi dhe bukuria e kësaj feje është në ngjyrimin dhe kufijtë e saj. Ktu është fuqia e Islamit dhe ktu është bukuria e tij. Çdo cynim i këtyre dy pikave, kufive dhe ngjyrimeve, e rrezikon edhe bukurinë edhe të tjera që veçohet me këtë feja e Jon. Allah na udhëzon në rrugën drejt, e drejtë dhe na mundëson që jeta jon të ketë kuptim, fjalët tona të ketë kuptim, feja sot tona të ketë kuptim dheprime tona, gjdo gjenë këtjeti të kuptim dhe të ndalim nga kjo botë faqe bardë nuk e pas një logarit të letë ditën e takimit me lana suqel me ka që pojdo fundësoj pjesë edhe po bëm një shkputje e pas e rikëthemi përsi që gënë ruar me pjesë në lytë ku flasim për pjutje dhe për ligje që vinë nga anë e njojnë zoti ruajt, takomi pas një pushimi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Po, Nërruar, urë në këthujem përsirin e pjesë në 2 të emisërin tonë dhe tashë me fillojme me inkodrimi në telefonatëve që vinë nga anë e juaj. Nuk e mësë zhjotër më te për inkodrimi telefonatën e parë për sonte. Salamu alaikum. Alaikumussalam. Rahmatullah. Kërë që komë të rëprytje. Porëna? Po, përrytje e porë është shto. Porë shamu, nështë të të kebërë bërë, që nukeni në kofët faktume po po fai në një shërbim logjnie hipo nuk e, dit, nuk e dje për qatë, për qatë që ke ditë nuk të kanë vetë dije për çka për çka do të, ke naisiku do të ndon të pat një kofë mirë po ë duke aku nëse duke aku i tu më nëse duke aku i tu më na do të naisiku do të kebbi edhe të shu për pasëtan për të marrë kofën më çelë periudhë faktu më sa ka ndaj kofë apo do të do të shpaguhet në azirin Apo e si djo dhe dhe projnë, apo tajdojmë masi nuk i nuk i qenë në dhe dhëtë dhëtë dhëtë dhëtë. Po e qartë të të tërë? Po dhe një tëtër, e dhe në pyshje të tërë. Nëse dhe më dhe të ke përmendë, dhe më dhe më dhe në ligjeratët që të i mojtë në në në të rëvistë, komëntim e jam rëvëtë o lohët. Po? Ke po nëse i lutë të shë lohët, men jam në elë elëman. Nëse i lutë o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 Po, e qartë. Që të janë kripyjtet, allo i rujtë. Aminatullam. Me nuk e dhja, kemi tërpnat me nënkuadrumas të pretë. Mirë, vazhdojnë me këto. Pyjtja parë ka të bëj me e, betimin që më stëfutët në kafet saktuar dhe gabimesh është fut, nuk ka ditë apsolutisht që ka të bëj me betimin dhe në momentin kur i është kujtu, ka dalë për aty jit. Nuk anoj me shpagu, nga se pejga meri se së më ka thënë, Lajën lewale i a ja ka falë u mejtë tim atë që bën me harres dhe gabimesht. Ndaj këtu kemi të bën me një harres dhe Lajën lewale në kamësuar si në kur anë thejmë e rabbena latu a khidna, in nesina e u akhtana. O zëtë më së nëmbë në, në përësin qofse, in nesina, harrojmë e u akhtana apo gabon Në gabimesh, nuk e këm posë për silem, për gabimesh e këm posë. Në këtu kemi bëjmë me hares dhe është e te i kaluar. Nuk e një ojë me kompenzu, as me shpagu me as zën, nga se këtë e ke bërë, këtë thyrit betimit e ke bërë nga haresa, jo qëllimesh, të pëtër. Dhe vazhder me të utje do tëtë me betimin qovës e dëshanë, që në do me e thyj betimin, kësë e ke posë që gabimesh gabi e betu ose po të shkak Sa përkë ka pizza dyt nuk e di çe kam kam shpjeguarim Allah el-Mannan ai që i bën mirë njerëzve, bë mirë se të furnizues të çdo radhë mirë po nuk e kam përmend diku se më lut Allah me këtut Allah nuk të përgjigjeta. Nuk nuk nuk e diji kam thon këtu ta thon kam ushtirë ndonjë keç qoftë, më baka ndonjë dëgjova një herë që se nëmarrish Allahu xhalla wala, duhet ta lutim Allahu xhalla wala nëse ke mundsi t'ia përshtatim emrin me kërkesën. Për shembull, o Zot, qi e falës më fal mua. Mirëme përstohet emri lojëlor me kërkesën, gazetar me, me fuqishmë përgjigje. Po jo nuk përstohet emri me kërkesën, nuk do të thonë se kjo nuk në kupton në refuzimin e duaz. Kemë edhe pyetjen e tretë, zuhedi. Zuhet është domthon prokufzuar nga dietar me përkuftime të ndryshme, mirë po, por domun për mënyrë dy pyetje është që njeriu mos talakmon kët botë dhe atë që ka nga kjo botë ta ketë në dorë, në ti yon zamnati. A ka, ka njerëz që kanë shumë nga ka kjo botë, pasuri, por e kanë duart e tyre nuk e kanë zemër. Ka njerëz që nuk kanë asgjë, ose kanë shumë pa nga dunia në dorë, por shumë kanë nga dunia në zemër. Apo, A dhe nuk është kusht, thotë për zodi, posëdimi apo mosposëdimi, por është më rëndësi ku është ky pasdëm. Ku është? Andaj nëse kemi në dorë, nuk e kemi pasurinë të lidhur me zemër, por zemra e kemi kushtuar Allahut azhjal, adhurimin drejt tij. No, Donëse dunia ne kemi në dorë, kërkohet të ejapim, ejapim, e shpenzojm, nuk në dhjim sët, nuk është nëzemër. Atër, kjo është një gjendje e zotit. Gjështu dietarë dhe gamë mëraja në zot është që një riu të merë nga kjo botë për botën të jetër, vetëm atë që i duhet në botën të jetër. Një riu në këtë botë të merë atë që i duhet për botën të jetër. Nërsa atë që nuk i duhet në tjetër, të praktis, një të një botë të braktisë njët në këso Ky është një përkushtim i thellë i Zotit. Mendim fjala është mos lakmia kësaj bote, mos dënia pas saj, apo mos lidhje zemrës me këtë botë. Ekstojmë rreth për kuptimeve në këtë dretim që kanë të bëjë me këtë çështje gjitha këto, do të mund të shërbejmë si përkushtime të Zotit Allahut të mëshirë. Telefonat rrodosen në kuadrojm. Orna. Alemë mama. Në Roma. Dashëm e boni tyje. Po Orna? Ne? Io non glielo so me con mi sono fuori. Boh. No che di doft è per chess laptop in parola, eh, e c'io s'pobbono ho già pombo edone. Ho 'n i racket. Poi è corto. Poi è corto. Carbon chess na è sbuko. Poi tash te djamem per gi' insolo, come tu. Falle mi nderet, notte mi mir. Notte mi mir, grazie a te più. Eh, e di che neriu che normalmente fillon me u fal, non ho manci men nhere che mi dit. Co' problema? Dokumën e këtij mjediti nuk është bash let. Ka herë po tham, vështirë kur ka bëj me mosh të shtyr, ashtu nuk e ka lehtë me i mbyjt mend veprime doate kështu më radh. Mirë po, eh, disa veprime namaz nuk duhet shumë mund me i mbyjt mend. Andaj mendoj se fala me laptop nuk ka rregull. Për shkak se fillimisht është është vendosje vëmendjes nga namazi në atçeqshyr, te kandidon në zgjhenë se vapet. Dhe e dyta ë jeri kur tfalet mbes diku në këtë mënyrë shkon ku e gjat pa u mbsur. Apo se nuk nuk e nuk e ngut diçka për u mbsur, nuk ka diçka që e ngut. Të kada ka dona se pa falna, çka ky pa mbsur e kështu merr. Andaj unë u kshilloj që ju të mund së mund së po them opsioni i parë është ç të kërkoni nga dikush çë falet. Apo të vjen më fal me juve kru qoftë, le dhe limam, të falën juve. Edhe në qoftës është falën shpritë vetë, le dhe vjen mu falën me ty, në masë vëndetale tjetë për te, ti falë e farzin. Por ndjekë personin e gjallë, ju e diken që është përmes fotografisë ose përmes video në laptop, por s'kam diken, por mirën regullë. A dhe më nejtë në komë rrëkuet më shkunë sejtë, më nejtë që kjo është e lejtë, nuk është një është ka që duhet shumë mund më me majtë menë. Nësë e këtu veprime, dhe ato që gabën, Allah u gjellera të falë, inshë allotë. Aty ku gabën, Allah u gjellera të falë. Por mundohë dhe përpjeko vetë me te i kalu këtë krizë, të për mundësis më u falë si duhet vetëm. E mos u falë me laptopë. Lërgoj e laptopën nga se unë e di nga përvohet e shumë ta të njerëzve të ndryshëm burë apo gra, kanë qenë të shtyër në moshë. Ma dje, sa përmojnë me kuptu nga zërë i uaj, kanë qenë edhe ma të shtyër se ju në moshë. Por, me lejën e Allahot a Zogjel, me një mund, janë përpjekur dhe kanë filluar me u falë drejtë si duhet. Përndaj, ma se i veç një kocë aktuar, për falë i me laptop, veç e keni mësu pak namazin. Lërgoj e laptopin dhe fillohu me u falë vetëm, kjo është aja që është e kërkuar dhe kjo të stimulon që ti mësosh pjesë të e tjera të namazit më lehtë dhe më shpejt. Allahu i din më së miri. E enkuadrojmë te flokën tjetër. Të të Alo. Urna. Selam alejkum. Aleikum selam ure tullah. Do të kemi një pyetje, O xhefendi. Urna po, po ndëgjojmë. Nëse nëse gruaja jep fjalë kamë një novolë para martesës. Kamë një novolë para martesës. E mandej refuzon këtë fjalë. Po. E nuk e mund, më nuk e mund, domethënë dë prentimin. Aha. Çfarë është gjëja e saj? Po është e çort. Është çort. Po është. Jo tani. Jo tani më. Ë, bulaesa për gruan është obligative pavarësisht a e, e ka dhën fjalën apo s'e ka dhën fjalën dhe çdo vonim në këtë drejtëm e ngarkon atë me mëkat të që Allah i manduan por në qoftë se edhe ka dhën fjalë se posa e marr burri posa të martohat do të mbulohet dhe në bazë të, të këtij premtimi ndoshta edhe ka martuar tash kjo është edhe një gjuna tjetër i radhës që është shkeli e premtimit dhe një lejmashtrimi. Ande e ka ngarkuar gjunahin e vetë për mos mbulis edhe me gjunahet të tjera që kanë të bëjnë të ashtë në raportet dhe me kryesën. Do të tëtë, mëmenin kur nuk, ose, ose gjatëkuat që nuk ka qenë mbuluar, para martesës, gjunahet e se i ka qenë raport me zotin veç, a gjunah mes asaj edhe mes allaut. Po, mendon ku i ka pramtuar burrit se kurt martoja do të mbulona, dhe nuk është mbuluar, ne ka shkël fjalën, tash ka hi gjuna edhe me kriesën. Domo e ka dyfishuar gjunojnë. Dhe kjo padyshim është shumë rën për të. Në, në teatër çdo grua muslimane që ka thon la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Çdo grua muslimane që e ka thon shahadetin, ajo e ka Allahut fjalën me kët dëshmi, me kët shahadet, s'ka mend dëgjua. A do që ai bën la ilaha illa allah I bjen se nuk meriton të adhruat me të ditë askur posë Allahut. Nuk meriton të ndëgjojmë, të respektojmë asken posë Allahut dhe në emën të Allahut. Përdi, kur thua la ilahillallah, tje japë një besë Allahut se ozat qka të shikar për janës të ndë, ato qka tim ke mësudhëm, ke udhëzu dhe ke kërkuar për me unë në këmë e zbatu. Kjo është në shkrim marversi e mështim e së Allahut. Këse fjallë la ilahillallah, nuk këve fjallë guje. Hajt pëthom, la ilahilallah", la ilahilallah", la ilahilallah", Shu që kanë plusë të vëllahoj, jo don njerëz, nuk falet, as nuk gjinan, pin kaj herë, ama interesante, i si ek më goj la ilahe illallah. A shkon në xhenet kë? Allahu nuk nuk po tha më as shkon, shkon, si kam çës të xhenetin dur, por po domethën se la ilahe illallah është marrveshje kontratë me Them me sallat uzhjal. Allahu ta ka dërguar një shpallë, të ka dërguar një, dërgu një fe. Apo çë kërkon për të më zbatuar edhe më praktikohu. Po asa të thuash, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, ti e kene në shru marveshën se, o zot, qka do që të vije prej teje, gjdo kërkes, qoft obligim për të zbatu, unë e kome e zbatu, apo qoft në dales për të largu në kome u largu. Këm marveshët, ti e kene në shru, të kene thonë lëgari, Ades, kina, nuk kene u mëslimoni, për shumë të falu, nuk kene u me thonë që komu falu, të kene u me thonë, ka thonë zotë, Allah un i tash zbotaje se ti jekapremtu Allahu te jelle ona zbatimin momentin kur ka thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Dhe kjo është më qartë me kuptoj këto. Edha e gru. Pas sa ka thon la ilaha illallah, pas sa ka thon la ilaha illallah, ajë jekap Allahu te bjesse son e komengu. En kuo detektiv dëgjimi dhe te te respekti asht edhe mbulesa. Prandaj do të mbulo. Jes kona me fjalën kërkuina. As kona me bu niat. Ne kuptim na bu niat Qom boniat mas ramazani mumbulus. Ki çajm boniat mas ramazani, bonëu e uqitaj? Qeset, çfarë kjo obligje? Ose më thon për shembë dikush, ë për shembull, po, halo sum ka ardh. Po ti çkamadë me tardh? A ka ardh shpalli Allah xhallahu ala. A ka ardh urdhni Kur'an-or, çpun mbuluose, pa namaz, a ka po, ardh? Po, po çikë ardh Allah me ardh, ça dorthi me tardh ti mo? Nuk të vjen ondros, nuk vjen çieli s'hap për ty për mbuluas, më fal s'kaqse shajni an islam me pritova ni on drrjo jam te pritit bohtani te shurim çaqabot s'kaq me prit on drrjo ska, s'ka me me qilla me shias me bora as me kolose ku punelit kjo pun es lid me marveshje i ke thon allah la ilaha illa allah e ki barç mu nashtru dhe per kët ki me don parajsi kjo es mjaftushme por në çoftë edhe ezotu dhe ka don premtim te edhe dy fishan edhe me tepër obligim per ta zbatu kot obligim allah xende walaha ja mundësovës e gruë dhe tjerave që të bullohen, që fillim është të azbatojmë premtimin që Allah o të akallon, por pasa edhe të tjerave. Kemi telefonat të të të reinkoadrojmë. Selam aleikum. Aleikumussalam. Gjitha me puni piti Aleot, gjyra e, e zez, njërës të lukë, e viti në tyjt, e, Aleot, në puna mazin, ofër zjarit. Po, e qartë, e qartë. Së so, i përket gjurës e flakëm e gjurës e zezë, shumit se a djetarëve e ka ndaluar. Nga se pegamberi sër Allah, o e të një transmitim, ka thënë për babën e Ebu Bekrit, i si rëzbar, ka thënë larganja këto thinja, në gjurës e një flakët, por larganin një nga gjurës e zezë. Edhe në disa transmitime i dërguari, salam, e ka përmendur gjurës e një zezë, si du të larguar nga jo. Ja ndaj shumica e djetare ka ndaluar në gjyre Ezez, epse ka disa përtyre që në bazë disa e, argumentve tira e kanë lejuar. Por unë po thamë që duhet të larguar nga në gjyre Ezez. E që janë nga e që është tërst e Ezez. Por në gjyre e mbyllur që shkonë më te për ka në gjyre kaftos nga në gjyre atyra, por nuk prishpun, por në gjyre Ezez duhet mu largu. Maksimalisht që të shmangemi këtyre ndalesave që ka nënë hadith e përgamerit s.a.s Soj për kat të falurit afro zot nuk prish pun. Ka një hadith që pejgamberi ka thonë la tusallu ila uh, masufani kazor ila nar, masufani kazori. Kjo ka qenë atko kur uh, e kanë adhuru zjorën dhe kur njerëzit i thy kazorin fal që t'rrugut nga përgjësimi, që tash fillim do Asa, ta kazjarin, të vlërua nga përgjësimi. Qase ata falën kazori, dikush më të papilargut nuk dinë ai muslimana që ai që, e që për, i thy kaziarme. Por kjo është atko kur ka qenë zjermi hap por këtu me radh ta shpërit nuk bën pjesë në këtë punë atë.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 Bu në shkonë herët uh, parasën e firë nga mëmazi Sabahit. A banë me u falë nga mëmazi 6-20 firë Sabahit, më u falë nga mështë më falë. Po, po. Kjetër? Edhe ti që a kjetër është zikri i mbramjës dhe i mëndjesit që ashtë. A banë po. mu lëtduhe edhe me si firja tia? Po, e qartë. Selamulejkom, Allah jush për blit. Amin në çart. Namazi Sabat tash për shemb, dallon nga namazi Sabat verës. A ndemun tëm tash bën më fal apo atë ki mund të si pas problem për shemb verës. Un po ta them një rregull që basti e ditë pas e kurin ku Sabate ku nuk e ken. E ki takvimin dhe ndagym aty urt imsaku. Apo imsaku tregon një kocaktuar, 5 20, 50, 30, ka doni kocaktuar. Varesh nga ku ha dëstinet. Apo Ti referojë i msakot. <T2> dhe shikoje, në qëfësi msakot është në 5 e njëzet, si kërsa është tash në këto ditë, në 5 e njëzet, ti falu mas 25.000 të 30.000 mjaftë është më falë. Tash një ora, gjasht, për mështë dhe para ure nësë gjashtë më falë. Nëse marëm për shumë gjysë më ore, apo uh, si një kohët uh, mjaftushme dhe të sigurët se ka vertical, se Andaj, i kua sabat, me nejëse, regulan problemin e sabat. Andaj, 40 minuta. E që është e mjaftuar më i nfarsh në orën 10:00 në, ora 10, në, gjasht, në ora 6. Prandaj burrët, nëse falet në orën 6:00, po shkak se kam është punë, në rregull është namozu ti dhe është nën kofës së vet. Për bëket dhikrit, dhikrit që na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem me me thon dhe me kënduën kur e caktuara e ka një kuptim, sërveç ashtu. O kur vetëm ashtu. Andaj bashoim pasi kendis para kshomë na ka porosit me këndu ngasnat ko, zbresi shejatin për shëjtan nga nga nga vendi me bushertu atë besnod me koni armatost me dhikr me koni me me koni i i, i fortifikuar me dhikr çes nuk e ka thon dhikrin rrezikohet po mamir është me thon masacis smos mund hiç ban me thon masacis dhikën e sabot ban me thon mazreke mamir se se me, me lon kret mirë po nuk nuk garanton se nat pjesë çse ke këndu i koni pa mbrojtur i koni pa mbrojtur është si me him betej a bën më shkon luftë, po dikur mas në 2 javë ka pi pushkë. Ti bën, po 2 javë ti çka bën pa pushkë. Apo se kemo në vakt kur duhet. Prandaj kohët e caktuara për dhikën kanë kuptim, kanë 100 emocionve çashtot. Dhe mos respektimi i kohrave nuk garanton pasaj sukses për dhikën që e duke e kënduar. Dhe Allahu Xha Leuala na ka kërkuar sa aj para para mbrojtës. Kë pika 2 që pacë kjo është e para. Allah që lërën e ka caktua, a i dënë me nëndëgju duke e thëndikën këtu kohra. Nga sa i ka thëmë përmendën i Allah në mëngjes dhe mbrëmi, a i ka kërkuar për i njëve. Dhe shtyria këti dhekri, pas kohës të ti, me gjithat e ka se va për njëtë, mirë pa, nuk është në kohën që Zotë e ka kërkuar për i njëve. Kemi të të të të reinkuadrojmë? Alon? Urna? Këpërë Shatërvan shkash. Po. Po si pas lërme, po, po që ledrit musliman të rdojnë ata. Po, po. A kë, uh, si pas të të të rdojnë? Po, po. A kam nukat këta shka përdojnë brellin? Po, po, po. Se toa e ndon? Po, po, po, shakë po. Po, oh, insolloti, po, insolloti, insolloti. Ë, uh, unë nuk e di kush është arzon bredhen as nuk mira me këtë punë, as do thotë, nuk është puna ime. Ne mendojmë se nuk duhet në këtë mënyrë, do thotë, të sillemi. Do thotë, ne çuam se nuk kemi të pajtimit që të buan shpenzojnë para s'a shumpoë lidhimën e parte e bredh po dhe po keç përdoren gjyna, sa ketë paratë të të shkon rregull dhe ketë po argjojnë ç'i duhet këtë njerët të të të paguste, kanë marë, këtë që ka duhet, e ta është të që këtë bredhë nga kamitë problematik, dhe ata që përëzunë, nuk kënë qëtëtarë korekt, dhe nuk kënë qështë duhet problemë këtë kamitë kjo punë, e në që ose kamitë punë e dhe i shtu në po këzuna shumë, apo që i këtë punë të regullua dhe veç bredhë dhe me të problematë të. Nuk duhet edhe bredh, që atë bredhë, nëse kamitë punë e që të të, nuk duhet me e shprej revoltën tonë ose më spajtimin tonë ndaj një dukurie caktuar që nuk nga pëlqenë, nuk duhet me e shprejnë këtë mënyrë. Nuk duhet. Këse ne duhet të ndjekim rrugë të duvëra, me ursi, me maturi, të shprejnë pak në cimë tonë. Mirët parasysh në regu, nuk mirët parasysh, s'paku nga para latë kemi e këpër resimë. Këja është anësishme. Të është në përshamë muqu bastorët, A janë rregull bastorët? Haramërt. Haram? A thua burg haram, atë shoq punëtori merr rrugën e sa familja qyret po, e sa so tëra so po shkatërrohen, apo sa so tëra po prishin. Edhe mundu di kush edhe bastorët atë tash me me ushtif lokë na me me plaçkita me djica me bon. A ke rregull? Se ka rregull. Na fogu di nuk pajtohem me këtë dukuri, ne i ndjekim rrugë të durra për ta shpër paknaçin ton. Mëra namund civë që i kemi dhe kompetencave. Andaj, me në pytë mu, a i brellë për shemë, po thamë, me i pytë ata që e vendus, ka mënduës, me, me siguri, nuk ka kushtu 100 eur, me siguri, po ka kushtu disa mire euro ka kushtuat. E, po? e të shë, në Kosovën tonë, me këtë varfri, apo jam venduës bagi do brellëa dhe zbukurime, e cila, që se miret në total të Kosovës, do në kalonë milion e euro për zbukurime dhe për hargjime për shumë tjera, apo, të shë, Nuk i di unë, e digo në pothuaj tash fukarallok e pothuaj ë 14% e, e, e popullit po rnon ata parë për bredha, nuk e di tash kush duhet mundi më keq, ata që e kanë ngrit ata që kanë rzu bredhin. Nuk e di tash këtu kush duhet më i pak më keq, upton. Për çoft, nuk duhet na më marr me këtë punë. Nuk duhet më në të punë. Unë tatimin që e paguaj këtij shteti, në çdo aspekt nuk e paguaj me ngrit bredha. Nuk e paguaj. Po e paguaj Por por por por gjithë ata punëtor, për gjithë ata që punojnë për ndërtimin e këtij shteti, për të na ofruar neve shërbime, për të na ofruar neve siguri, për të na ofruar neve mundësi për punë, pa ata ajo është normal. Mirë, po pse më duonoma marr mua? Apo le të paguojnë ato pritë të tërkujt. Ose ata që kanë çme pas brënd, le të kontribuojnë. Në kim që pas brëndin, ani, ju hapni para, jini para të jua. E përse me parët e të tëtojnë me ublej bredhe kur në është ta shumica atyje që është blej bredhe me parët ujnë, s'kan qemë e pasë bradhe. Por shemë, a keni vetë, a keni e qemë e pasë bradhe. A në keni vetë. Që shumë përpërnën t'ke me taksa pagus, e njerët e kanë pagu, e dikush për e keq kërë për dorë. Po mirë dhe. Që ta taksa pagus, a i keni vetë, a i një t'knaqin e taksa pagus, si na me blokit punë, a i keni vetë dhe më ridnë emocion të njerëzve apo më lutme më me më ndjen njerëzve është bodh diu ndonë parë që na shpenzuon na këtu këtë njerë diers në vetë kanë dër dikush atë jetën e ka dhënë për të parë ky brell më qun kom e dikush u çuë karxu kten ne po tham rdhënimi i brellit ose ose çfarë do lloj mënyre e e e që soy natyrë dhunshme është e refuzuar e po pranuar por edhe keç pardurimi i këngjores i gjithashtu i ndaluam edhe dhe i, i, i, i, i, i pandersh as nuk diet kush e ka bëu, po thojnë, e don po them se kanë zua ata. Tashë kush kush e ka vërtetën? Po më mësohemi një herë për gjithmonë t'ia lëjmë dikujt letërson për këtë punë Allahu. A kemi organe të hetuësisë, a kemi shtet Allah, që duhet më nijë kurxhinë dikujt, pra nën e në atun te fundit ofci të këfundit, ashtë di personale, e ka bëu, ne më diçka vetë ka bëu, e merr atë që meriton dhe merr fund punë sa duhet kët vllaz musliman kush është vllaz musliman Allah kush është kta njeri çu çdo kanë kta ne këto ne mendoj që pat këçpordrime këç interpretime dhe gjithashtu gjithashtu gjithashtu lajmrime tendencioze fatkeçërs që e, nuk duhet me rëv viktimë ty na. Do të thotë që ky fëmijë që telefonoj unë i di që ai nuk e kupton bash çu çu s'pyete. Apo dhe nuk duhet fëmit me ngarku me pyete të tilla dhe nuk duhet fëmijët me ngarkun me probleme të tilla se kush porzon b्रेड a janë muslimanë apo jo muslimanë pinë vështirë me i friksu për islamin se kta vërzojm breda bujë sira. Edhe nëse shëfmi un në lëme diçë, më qëfë se mjünd, një me djësh, me thonë jo kush e di kush e ka qasur djollam. Apo ne shkojm duke, duke duke duke të tensionu. Shkojm duke duke paitu. Shkojm duke duke duke i relaksu raport, jo duke atsaru Allah. Jo duke i friksu fëmijët se pini muslimanë se kush që ka po bën ai musliman. Këndaj menaj që duhet të imit përgjetëshëm, të imit kujdetëshëm dhe të matur, ka se kjo është obligimi të gjithë neve që jetojmë në këtë shtetë. Pavarësështë në qka besojmë dhe që është besojmë. Kemi në tërmantë dhe njëmkuadrojmë? Alo, më redim. Njëmë Rama. Njëmë Rama. Selamu alaikum. Aleikum, aleikum selamu. O është nderuar më falë se po, përësërit për e zoni kështë përmas internetit. Po? unë ndjej se po bëni diçka shumë serioze diçka. Po. Ëm. Ështe fjala diçka me një urtëtimë të martunë. Ajo kishte pas dëshirën të shkoj dikon ne ne të ni falt orë në shkollë. Oh. Po. E, ajo thashën e më shkoni në përfaltore se me të vërtitën e heqë nuk ju bestoj apo kuptojnë kështë në vexanove. Mm. Një po ajo insistojke dhe motra tjetër e aboni po qa po të anin ty dha si, qa po t'intereson ty dha kje puna po kuptojnë kje ka për vetik se ka për vetik sa veti, shpo aram vla është kje oj motrët ashtë aram është kje më shkumët dhe faltore dhe dyqy shpo bisin konflekt me vetin kër s'pëm kuptojnë as prind dhe po jam ulur fat vlej babi këtu në fat e lajë mos lexon as sa shumë kuran mos opinzat shumë anikni po ne voj ndëruar po lexoj ama po, shumë po të thon apo na shtatin ve pi duket se më ne po munon as shumë nuk di kush problemi po rregullë qartë kuptum nëse nuk keni dëshëtor allahut për libër ose si duke u ndarë për lidhje vet. Kjo për pritje i ka dy lloje përgjigjesh, një të zgjeruar, detajzuar dhe një të shkurt. ë Ti e ke obligim çdo sa anç e din të mirë për motorin tënd, atë t'ia thuash dhe të munduosh të rregullosh nga ajo që është e keq. Dekurimet e një zvansure Çmund me dekuraju. Çfarë kimi thon? Çfarë po përzihesh ti? Po le punën e saj. Apo nuk duhet ti të të smrrops nga ruajtja e motorëve që mos bien kët mëkat të madh. Që është shkuar tek faturat që është shërq, është bimë kote më, mdojë, më shkuarë, të vogla më shkuar tek tek ata gënjeshtor, tek ata tek ata mashtrues. Është gjynej mall me shkuat. Vënia është interesante. Për gjithçka përzihen. Kur vjen puna në fyjë Tjust lez këndon, zban me fjalmë pozicion kërkuet për fy. Po mirë lot ja. Pashambull. Pashambull. Sot korrikun. Qof në qoftë se ni print, nuk eçon Djolin në shkollë. Do të më çon në shkollë. Djoli jam është me zorrja që është në shkollë. Me zorr. Sa mirë apoin. Shkakt se çysh ti, po e keç për dorë pozicion ndaj dhith me ju peprën nga shkollimi. Afo. Po, Do të më çon thbi në shkollë. Do të marrsimu. E pse ke të kërkosh sot ato? Pa djalë ti, çka kemi po rëndin Allah për këtë punë? Çfarë dush boi? Dash, dash rë, dash vrojë, dash juje paimoli. Jo të as të më si zdim aty, çka më ditë mu? A thot dikush kështu? E kërkosh sot ato. Kërkosh sot. Ma di përzihen e lojën, se lojën më bën, ma di edhe burgos për këtë punë, sepse nuk mosh bashka dush më boti. E kurim puna e fes, dikush e prish fen e vet fatkeqësisht. Po çka kë ignoronse, e dëmton veten, e rrezikon me u si, djeg me xhehenam, apo kur thuaj mëo mermazba, çapi parzijos ti lelet bën çadën. Po nuk më me sy timi më lënd dikon më shkon zjarmë, vallahi, nuk muj. Dhe më në që duhet më ushë rukat, nuk bën si ai për parzije, po bën si ai për dërt. Gnjëzit kur thonë për shembull, çka ki rukat fleka shumë hopton. Po nuk duhet më ruk flek shumë me vështirë, të, të vërtet me kop me sikletë me kop njëri më do të më lut veten me me ngjinu ditë për ditë më foljet notë absolutë tani më mu... s'ka nevojë kaq shumë nuk ka nevojë nuk ka nevojë më fol as vetë vakte as pasoj më të pas balljen nuk ka nevojë më ngjinu një më ditë në më ngjen apo nuk ka paja me sikletë jo nëse dësh një mëspom dal ballun një tremu do më ngjinuar s'ka lazem o Allah nuk ka nevojë ai ku është ai që po e përcakton Se e ke kop firme të stira, se e ke kop kushet. Aja është shëriati feja. Ka narë njerështë të kë pegamberi Alehi së të asumë të i ka thonë, ka mpuit për jetë në ti, s'ka qenë e tërpia. Ka thonë njëra pi grave ti, ka thonë, Walloi pegamberë, falët në atë, po dhe flenë. E hanë bukë nërë, po qërsa në gjinnën, ka arekërin nuk në gjinnën hanë bukë. Qërësot, edhe martuot, qërë nuk martuot, u martu, Ata ka unë, vëllaj, kjo përkushumë në dhurim, në e se kjo është e pranushme mas me adhrim, shika, më smekonë shumë të mirë i përkushumë në dhurim, shika, përkushumë në dhurim, në po? Ama ati Allah ka falë, a e s'ka gjuna, gjuna njënë i ka dhëmë përkushumë në dhurimit, une gjithë këmë agjiru, kur bëkës këmë hongër, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kume ditë na e ka të pru, këta se kanë të pru, a ka në mirë, se kanë mirë, kume ditë na? Pa i ka një pikë referimi. Pegamberi sallallazëm kur ka ardi, e ka, ka dregu, ka thonë më rizëmë. Une falem edhe fleaj. Une a gjëroj edhe hobuk edhe martuhem. Kush da që nuk është në rrugën timë, nuk është pimeje. A, dëmën, a e ka përcektu një standart. Muhammedi sallallazëm e ka përcektu një mostrë. Eta është, na duhet me këqyrë dhe në bazë të imë vendos, ai ka dikush shumë zarr, a dikush hecësh ka jep zarr. Ka thënë poshtë pikë referimin, nuk mundem të caktuo tash at pun, kush përcjell çka ka. Neu më naç të duhet më uspjegua ty në. Më bisedo me ta, por më bëu sabër. Po po në rregull, edhe në aspektet e tjera mos te mungu. Në mësimet e shkollës mos te mungu, në punë të shtëpis mos te mungu, në obligimet që kin familjes mos te mungu. Gjithë ta mundom me kry që mos të gjendin arsyetim se çka, tu morr më fe, upi shkolla. Jo, nga se Feja nuk ta u b shkodën, Feja nuk ta u familen, Feja nuk t'u b korrja. Wallahi Feja vetë i leçon të gjitha ato që kiqe më arrit, më arrit, më mirë, më drejt, më sigurt, më këndshëm dhe më lehtë. Çito e bën Feja. Edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Andaj edhe të kan injorancë, nuk din, duhet më i kuptu, më ushtru me të mirë, me butsi, me ursi, por edhe me besim, inshallah, me lena Allah të mënduar do të djesh rrugën inshallah. Për. A mosun dalse këshilluarë. Këshilloj me fjalë të mira, me dëbuta, me sillet korrekte të mirë. Këshilloj, kjo nuk është mirë. Çka bën tiun nuk mundu më të përzij. Kuptoj me të ndal me zor, por nuk ka rregull zëti kan dalu. Andaj nëse bën këtë punë, Allahu i ndihmot me ty. Allahu kur e ndihmot me ty nuk të jap khair. Dhe mëse rumi as begu, inshallah dozura jellewala, e vë zonë rrugën e drejtë. Ekemi të thotë të rregullojmë. Selamun aleykum wa rahmatullahi Aleykumussalam, urrahmatullahi wa wabarakatuh. Kërë, dhë në rëmë, dhe shëtë amë të adonë e të të tjitë e lidhja me shkurtimin e namazët. Më prajë të në bjë dërëjtimet i bajtë atë kilometra rogë për e i përshbisën në punë. Dhe dhë me ditë pak ma dhe nësështë kur kërë ashtë kërë lëdëjot më bërë shkurtini namazët. Më prajë të kam kërë me falë, saman që lë dohet k Po, të du me dit është e obligus me me shkurdu, apo jo, edhe kur, kur nuk i ku me fali po. këndin, dhe atë kur e din që jenë në rogëtem alejot, me fali me herë me bashku me bëdhejkëm. Po. Salam alejkema. Mikon salam alejkema. Se përke shkurtimit të namazit, djetarët ista nuk janë të një mendimi rrëth, dhe me më thonë, mënyrës e si përsa këtuat larkësia? Në disë e kam përstatur lërësirë me kilometra, kam të nënë kaqë, kalën kaqë kilometra, i u tharë, nuk kalën nuk i u tharë. Ka një vi pak ma uh, ma me nej, ma, ma stabile, ose, me thonë, ma ngortë, që nuk le vizë. A të bjenë ty me kunë thar, thar, u tharë, a të bjenë me kunë u tharë, a konseru të u tharë dikush, më vend cektuara, edhe me ma pak se kaqë, ata nuk e këqyrit. Më rëndësirë se, 85 km, një uhtarë. Në 85, 84 km, mi kalu, e 800 m nuk një uhtarë. E në shumë strekt në këtë dresim. Një piste djetore ka të nëse, nuk duhet sikuar me kilometra, po rëthonët e njerëzve, dhe vendbanimit e të të dëllim për venin ven. Ko vene, për shambull, ku një riu, për me doll, uhtarë, duhet me kalu njështë 200 km. Ko vene, ku njëri me kun uhtarë, si ku se në Kosovë, një vëgleshtë, me 5 km Sa ka në event teatër nuk kira porte me advent, po mënoj këshut që <coughs> ta forsis. Ai vjen me kozën me shku me udhë atje. Prandaj mënoj se ky mendim i dy është pak më i përshtatshëm dhe më fleksibël. Po dikush më thon, "Jo, alla ky është i paqartë. Ky është i qartë shumë se kuptoj drejt. Njëherë kuptoj më dhe i më rahat." Prandaj lërsia e udhëtimit përcaktohet në bazë të traditës së vendit. Apo ato që sipas vend është udhëtim ajo u themë do natë largësi shkurtohet namazi. Në Nëse do të jetë për më thanë kilometra, më që ndërsa në tha që ne jetojmë në Kosovë, inshallah është largësi e mjaftueshme për të lejuar ty të shfrytëzosh lehtësimet e udhëtarit. Së përkët, asojse po ka mëna më falë plot, do të thotë është obligim shkurtimi apo jo? Një grup i dijetorë mendon se është obligativ shkurtimi. Do so pjesa e mbetur dijetarë mendon se nuk është obligativ por është lehësim nga laua të zogjel. Andaj, nuk është mirë me refuzur lehësim në laua të zogjel. Por në qovë se falë të plot namazin, e kinë regull, nuk është i, i, i pavlevshmë ajë namaz. Andaj, nuk është obligativ shkurtimi, nuk është obligativ. Shkurtimi nuk është obligativ, por nuk është mirë me refuzur dhuratën nga zote gjelë të gjelën ju. Kemi për që në rrasë i në kodrojmë. Uh, Sëlamu alaikum, hoqë, dhe shëta me banin për të jamoj. Aleykum, salam, ordo. Ja uh, këna lënë, një bitë emrin janë, po, uh, me qëllimin gjë është amër muslimon, si këna gjithë të amërat muslimon. Qështë, e këni lënë? E amërë, qështë është? E amërë, qështë? Janë. Janë? Të amërat muslimon edhe që ka kuptimin shpirtë jetë, po më faktë të amërë tërkë edhe le dhëtën gjanë. Tash, ashtë i leju me që na mja gjanë emrin janë, dhe më fanë a e kënë alështë për mos më janë drru, mja ljanë emrin janë, ose në ashtë ashtë marmine që mja ljanë a janë, mja shtu një a për para, dhe cilë josë me ndi mjërët për këtë emrë, dhe më fanë për ashtë minë a ah, janë. Po, po, ah. okay. po. Falim mm. djetit mm. mm. shumë hojshë. Vëllaj, emni më komponon në disarë, emni më pas kuptim. Apo, tash, aj emin për Janë asë së me tërqesht, asë me të shep, asë me të a kurë qësë së me të. Në mirë është me me të diqysh kë jamën. Mirë është me me të diqysh. Dhe në që se më pyt mu që shumë ma mirë me me, ma mirë me ashtu një A. A janë, është në gjuhë në arabe që ka kuptim të bukurisë, të pa me se mirë e kështu më ratë. Në vendosë dhe një A për para dhe bënë një zidhje adekuatin këtë të thimë Allahë dhe në Andaj pjitja e piti piti. A fundit person të inkodrojt, urneni. Alo, salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Dhe qëta me ju vërë një pjitja. Po, urna. Puna e shpur një së veshtve, për një shpur vesht. Po, po. E ta është pa po marrë përësishë ku shpëm të e cintori, ma shkuve është. Po. O. E dhe ku më dëgju që fëm, da, e femra, pa i shpur vesht ku ka gjina. Po, e qartë, a qartë. Etash, keşh okay, akar koni ka shëngaju në sabah. Po, çfarë? Asalamu alaykum. Aleikum salam. Fillimisht shpuerja e, po, e, e veshë nuk është obligative, do të them që nëse nuk e shpon veshë nuk ka djuna. Por mëjetat është një stoli për famën, do të thotë shpuerja e veshëve, por çeshtoli nuk nuk shfaqet për asnjë kujt, po duhet më dit ku më shfaqet stoli. Uh, Ë, s'oj përkat asoj se më shku tek moshëmi shpuerja së katërt kush. <coughs> un do të pa dëshem se prekja e moshllit, femrën, e huaj, parsuja, është endaluar, nuk ban. Nuk ban. A ne këtu mund nuk bënë zgjidje? Mi preferu ati që ki mundësi mi vendu, përshem të ka dorëza që vendos një mjekët, apo dorëzat të plastikës që vendosën, dhe nuk prishpun. Apo pastaj nuk është prekja dhej për dejt, dhe është me nevoj për të shpu vësht, me në që me këtë bënë zgjidje i shala dhe delë prej as E thashtë se kjo është tërëfënët e fundit për sonte dhe kemi uh, pythet shumë që ka nërë me SMS, po vërdoj me i lezu. E thëtë, uh, huj njeruar, dhe shëtë bëj pythet e më lidhë me mëtë Allah, Allah, Errahman, Errahim, Samet. Si gjithë pub, në pubë në dojnë shqiptarë, ka njerë që i bëzënë këta emra, si përshan Rahman, Rahim, Samet. E kanë haram nëse i thirim këta njerën me këta emra, Allah që i përmundit. Emnir Rahman është i posa që për Allah në gjallë e valë, nuk komë nësimi e podë në një njëri. Apo? A... Dhe gjithë që Samet është një emrë që është probleme e posi ku shpej njerë zë atëm, po është ma, ma, ma, ma botë se se emnir Rahman. Në në sigurisë nuk korrespondon. Por për disa tanë gjunjësh çipe, nuk janë këta emra, tamam sigurisë gjunjë na rabe. Sa gjunjë na rabe do ne posni L për parë, ju thuhet nyja xhuse. Do të thonë që është xhuan, tamam kush është më tutje me të. Es-Samet Rahman, tash këtu L, ka Samet ka Rahman këtu më radh. Ne duhet më kshluqë ata me ndruk t'amna. Do të thonë bënë Abdulrahman, bënë Abdusamed. Kjo është e kërkuar. Ose s'po kus, s'kam më si ndruk dokumenta më thirë këto Abdulrahman. Por edhe pakët më e thit nuk më nëse bëj gjuna. Qase nuk është drejt për drejt, ë nuk është drejt për drejt emri i Allahut, për këtë so nuk e ka ndyrë as çfarë përpara që e shcuan tamam këta me qytet emri i Allahut të mëdhnuar, Allah dhe mësbir. Tha ti lutem më lezoni këtë asën më jem në gjuna çore e madhe. Dhe tash e mëzu mirë, po shumë më brengosin gjërat që i kanë bë, ne kur çësën e marr veten me të mirë eh me ka frikë që nuk do më falallahu dhe mendoj që as në mod nuk më pranohet. Foko që kjo gjyqëna qore e madhe nuk i e vetmja. Ka pasur shumë të tillë dhe nuk mendoj se si e gjyqëna qore më e madhe e mundshme. Ka pasur gjyqëra dhe gjyqëror shumë të nice të janë penduar tek Allahu xhale wala, është permësur gjendja tyre dhe kanë kaluar nga të qendrit rrob që Allahu ort hidhuruar mbi të në rrob që Allahu xhale xhale ort i knauchur me tallëdën. Prandaj Në këto situata, kur robi bartet nga një nështrim dhe nëndëgjim të shëjtanit, në nështrim dhe nëndëgjim të Allah të zgjernë, shëjtan nuk e lënë rahat. Nuk e lënë rahat munduat me e vërshu me vezveset të loj-lojshme të nëshme. Në dëshmë. nga këtu vezveset është të i bëdjava përndu është, që ki bua ti kër së falet. Kjo është përshperitje e shëjtanit për me të shgënyu dhe me të sëmbrapës nga pendimi dhe rrugë Allah të zinë. Mos e ndëgja, mos e ndëgja. Në ndëgja e Allah në gjëllewala që thëtë Allahu i madnuar, ja i badi e ja lidin e asrafu, o ju rapë të mi që keni tepru në gjënohë, keni bu masraf në gjënohë, shumë keni bu gjënohë, la takë në tu mirë rahmetillah. Kjo është fjole Allahut. Mas e hum një shpresën nga mshirë e Zotit. Kërka një falje, pëndohuni, braktisën e do gjenaj, përmeson e gjendin e juaj. Inë Allah, ja gëfëru dhënubë e gjemiën, nga sa Allah u i falë të gjitha më katët, e qofë se pëndohuni si duhet. Allah u përte garanton se të falë. Allah u përte garanton se e, e shlën të kaluarën. Ma di në qofë të përmeson gjendja jote. Dhe vazhdan me të qëndrushmëri dhe stabilitetë në rrugën e Zotit edhe kaluara jo vetëm që nuk do të jetë më por do të shndruhet në vepra të mira. Kjo është joshje, kjo është thirrje hyjnore që Zoti xhelola u bën më katorve. Andaj nuk do të mundohen këtove kërvësveshës e shëtanët. Jam të nuhu dhe bla më nus pranojnë namazin. Pse s'pranojnë namazin? Te e krye namazin çu duhet? Afonas me abdest, kthesh ka kibla, e krym pun çu duhet. Atë pse s'kamu prano? Po se vapi mund me kon më pak tose më Do ma rritun, do ma pranimi, në nuk do të më ritul, do të pas tek koncentrimet dhe përqendrimet. Amë pranim, inshallah po shpresoj tek Allahu xhallahu ala që pranohet. Nuk do të më pas mendim të keq për Zotin xhallahu ala që na bën punën në imjam. Ergasoj, po bezdo reflektohet. Ka një droh. Por droh pozitive që eruan. Me e ruan. Me lein Allahu të mënduar, e ruan nga vetë pëlqimi, e ruan nga syfaqësia, e ruan nga nga neglizhenca, kujdeset. Amë njërim, pas të mëndimit keq, së Allah së të më pranë në mazë, unë njëm një lërgë asoj. Wallaj, faktë që Allah gjelot të ka uzu, dhe faktë që Allah i madhënuar të ka këtë në rrugë në drejt, dhe të ka ushqy dhe të ka pëjis me këtë keqarni, këa shqaj e madhe se Allah të ka pranu pëndimin dhe Allah i madhënuar pëdonë me qëndë në rrugë në ti. A nuk është e mirë? A nuk është këj Andaj kurën e kurës mëzga bëksu me më minu. Wallahi aje që mënënën, se Allahu s'ja falë, bënë gjuna matë ma, se krej gjuna që i ka bo. Njëni u ka basë më të zi me bo, me qindra gjunahe. Me, me vjetë me këllun me kate. Me kate të të mërsh, me të kësia me bo. Por kur dërë më u pendu, me bo me thonë që, Allahu s'mi falë të gjuna, se shumë këm bo, që kjo fjallër gjuna ma i ma, se krej gjuna që i ke bo që është t'i fal? po, fali, a i përdo t'u në t'i fali, t'i përdo s'i josë mi fali. A i përthir eja përndohë dhe këthau, t'i përdo s'i josë supramën t'i. Po, do t'i ka qelë dyrë të pendimit. Andaj nuk duhet që ni ti e, përgjigjemi e, vezvesve të shetanë. Nuk duhet që ti përgjigjemi përshpëritjeve keqa dashëse. Ato që na ato që na dekurajojnë, ato që na shgënjenë që vjen nga shetëve, nuk duhet së me bo. Po, nuk duhet me jetu me shpresat kota. Allah në falë gjënat, ka vakt, po, e jo, Allah, kështu t'ja. Jo, ajë që rëmë me shpresat kota, për të nuk vlenke që thamë. Kjo që thamë tham nuk vlenë për të. Kjo vlenë për të penduarit, ata që ndijen keqë, për të vlenë kjo. Po, njëri se ka gojle, apo bënë gjënoj, hajë që Allah me falë, i, ka boj që bujnë ma keqët ma kta duhet mbetu debugi çfarë? Këtu ne kam, këtu ne Allahu Xhella Xhellaulla me kët mendimasi. Apo me kët me kët shpresë të kot nuk u ka garantuar se u fal. As nuk u ka premtuar falë, u ka premtuar falë aty që pendohen. Sotë që kam bëjëna. A nai. Historia e njiem më katër shumë më keq bëras të, të Marshull por që Zoti Xhella Wala u a ka falë ka se janë penduar dhe janë kthyer te Zoti xhallahu xhalehu. Do të dini nëse pendohemi te Zoti i mëndhur, duhet të vazhdojmë tutje me, me punë të mira, të vazhdojmë me aktivitete dobeshme, me dhe Zotë Gjellalu, që i dhe ti, të dobishme me përgjigje ndaj Zotit xhallahu xhalehu, të përgjigjemi urdhrave të Tij, të braktisim të ndaluar dhe me lenë e Allahu xhallahu xhalehu, Allahu na fal, vetëm që na fal, po të na shpërbëlanë e na ruan nga dënimi i dhëmshëm. Atëherë me këtë pyetje dua që ta përmbylli emisionin son të mësonuar duke lutë Allahën që Allahët nëjë falë më qatët tonë, të në japë një jetë të mirë një jetë në kësoj bota, dhe të në japë një jetë të mirë në botën që të në ruën nga dënimi i gjëhlimit. Mëka që pëjabë më fundë, dërnë të akim në arshëm, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.